ні на макове зерно. я сказав тоді митрополиту, ти, отче митрополите, коли в тих наших речах тобі доручених не будеш проти панів стояти і не думав нашу раду переміняти і на щось призводити нашу волю, то, конечно, будеш у Дніпрі. І ти, Волода, коли якоюсь зрадою обіцянку королівську зміниш, згинеш безчесно. А ми війною за свою волю битись готові. Кисілі тішив Косова. Коли б у Польщі повстали мазури, було б із біскупами ще гірше. Самого киселяки я не мало не посадили в воду. На силу моєї осалуло його оборонили в замку. Чи ж Матроні хотілося все те бачити? Не втішатися тут спокоєм зі мною. Втішання... Чи знаю це слово і це почуття Коли-небудь Виграв одні битви А мав думати вже про нові Розгромив короля під Зборовом А сам нагнувши її перед ханом А тоді мав думати, як нагодувати голодну Україну Як врятувати її від чорної пошисті І де взяти нових сил для покрепу душ Нестатки були такі тяжкі Що й посла Московського Григорія Неронова, який прибув на скоро по Зборівській битві з піддячим посольського приказу Григорієм Богдановим, Чигиринський отаман Федір Колобка не міг прийняти належно, хоч би так, як приймано перед Тиминковського. Давимо послам лише три хліба житні, щучини в'явленої і бочечку меду відер в шість, а коням самого сіна». А там він перепрошував, що за великою водою риби свіжої не можна вловити, а овса не була зовсім, бо хліб не родився, а подекуди за війною його й не сіяли. Коли згодом прибув Пафло Менковський, то сказав мені на прийомі, «Царській величності відомо вчинилося, що у вас хліб не родився і сиронча поїла, а солі за війну привозу ні звідки не було» і царська величність тебе, гетьмана, і всевійсько військо Запорозки пожалував. Хліб і сіл, і всякі товари в своїх государевих городах купувати вам і в Запорозку землю пропускати велів. Цілий той рік везли безперестанно з окраїнних русських земель на Україну хліб, сіль, мед прісний, товари всякі, все по селітру, порох, свинець, Адже в тих землях всі запаси вичерпалися!» Казав я тоді московському послу в Чигарині «Государова милість до мене до всього війська Запорозького велика і хлібний недорід нас з голоду не помирив і вели у такий злий час прокормити і многі душі від смерті, жалуванням його царської величності учинилися свободні і з голоду не померли». І Неронові Лунковській Знову чули від мене слова про піддання під високу руку царську. Їдучи ж по Україні, бачили і чули, як всяких чинів люди кажуть, що вони царської величності під високою рукою бути раді і тим Бога молять. Боєрство тим часом лякало царя торіччю поспалити та Швецією та Францією. Додавалося до того, що й бунти в Москві, у Пскові, Новгороді. Усе промовляло проти спілки з козацтвом непокірливим. Я мав терпляче очікувати, поки приймуть в одну родину з народом російським мій народ. Бо ж по крові і мові єдині. А самому ще кілька літ треба було світити очима перед вольможним панством і притакувати для годиться їхнім намірам. Многоглаголовий кисіч, задоблюючи мене всіляко, за моєю спиною виписував до нашого найтяжчого ворога Потоцького свої хитромудрі дискурси. Або утишиться саме себе ухливе море, і ми хоч ще рік приложимо до свого вигнання, мало що куштуючи господарства і достатків наших, але відчина маючи спочинок могла б і нас рятувати» а ми повелі запізнавалися із здечилими підданими нашими, спочатку вдоволені самим признанням панської влади навіть без доходу. Або знищить Бог махінатора Хмельницького і розсиплив все те, що зміцнив і об'єднав на кару за гріхи наші, або скаравши нас нашою черню, дасть і нам Божа справедливість помститися над нею. Магнатство, втративши своє добра на Україні, тепер готово було битися вже не зі мною, а з самим королем. Вашневецький, на сейм, де мав ставитись на затвердження зборівський договір, прибув з цілим військом своїм привичним. Породу князя їхало сто слуг на аргамаках. Обічне вийшло. Двісті піхотинців з муштотами, всі її челеді, поховків і гайдуків княжих налічувалося аж за пів тисяч. І хоча шляхта великопольська, яка не хотіла війни, лякаючись бунту власних підданих, домоглася затвердження збоївських пактів, то високе і магнати не хотіли й чути про ту умову. І вже одразу після сейну Вишневецький, конець Польський, Лянськовонський з ватагами. Стало чинити наїзди на приграничні землі, мордували людей, чоловікам ноги відсікали, вирізали у жон груди, дітям виколювали очі. Каліки повзвичили з усю Україну до Чигирина, до гетьманського двору. «Поглянь, гетьмане, батько Богдане, як то ти дотрактувався з панами!» «І вже не розминайся з ними і не втішиш ніяким словом!» Притерли ми рогу а тепер вони знову обростали. Все-то падало на гетьмана. І чи ж підставив, хто би дай руку, аби полегшити страшний тягар, що звалився на мою голову, а шкода говорити. «Життя людське як лазне. Хто вище сидить, то обфітні шпатії».